«Усе. Ангеліна Микитівна зайшлася сміхом. Тобто сісти запропонував. І ви скористалися?» «А тож», – відповівся бро тепер уже тоном твердішим, чи може й в цьому вийшли за рамки?» «Тут ваші розграші не до речі!» Перекладач ображено виставив уперед гостру свою щелепу. «Жартів багато що починається!» А я, маючи ранг, знову вас попереджаю, перш ніж вступати з іноземцем в розмову, ви повинні знати, хто є хто. Перекладачева досить настирне на посідання на нас. Видно, не сподобалось навіть юристові, який відповідним схмуренням лоба дав відчути, що не В'ячеслав, а саме він, Андрій Полікарпович, як господар каюти, сьогодні тут за старшого. Колеги, не будемо втрачати час на дрібниці. Мовив він повчально і примирливо. Обачливість, звичайно, потрібна. Надто ж, коли перебуваємо за межами. Одначе, існують між цивілізованими людьми такі поняття, як такт, і толерантність Мовлено було це явно в докір Після чого юрист наш Розкладаючи папери ще додав Будемо вважати, що конфлікт Принаймні на сьогодні вичерпано Петро Білорус Підтримав його по-своєму Конфлікт Якого могло і не аби Коли ми, відбувши вечерю, ще завидна вийшли на палубу, то знову зустріли тут вчорашнього знайомого, що розповідав нам про загибель Титаніка. В розхристаному плащі, худезний, на голову вищий за інших пасажирів, стоїть край палуби, і ні на кого не звертаючи уваги, зосереджено годує чайок. Птахи, налетівши не звідки, ув'язались за нашим багатоярусним, потужно розтинаючи воду гігантом, і тепер стали для пасажирів забавою. Чаїний табун з криком, як нам здається сердитим, падає людям ледь не на голови, вириває хліб із рук, ловить кристи в повітрі. Зворушливо, мабуть, дивитися, як колишній махновець годує птахів небесних. Озивається до нас старий, відламуючи від бублика шматочки і без поспіху кидаючи їх у гору на зустріч ненаситній зграї. Оце так гуляй, плец колишній. Повідомлення було сенсаційне. Одначе ми вдали, що це нас не особливо здивувало. першими слідками на поруча ми з Петром стали стежити, як шаленіє над нами білокрила завірюха, як птахи б'ючись з пронизливим квилінням кидаються на здобич. Один мельк і крихту кинуту у повітря Уже зловлено Старий, весь увага Розкошлена його сивина На тлі пташиного грайвища Одвітру метляються з ріділими пасмами На чотирсо степла Звідки їх стільки? Чи десь острови поблизу? Перемовляємось між собою Але ж островів ніби нема А якщо у цих чайках і справді оселились душі загиблих моряків? Кинувши в повітря останні крихти, старий обертається нарешті до нас. Існує у приморських народів повір'я. В образі білих чайок перед нами з часом з'являються душі тих, що їх під час штормів мор забрало. Для когось це фольклор витворений рибальськими вдовами. А мені, скажімо, хочеться вірити і в таке. Дві літні дами, з'явившись на палубі, теж стали щось кидати птахам.